Для слуг народу. За них гасла викрикував спеціальний крикун суфлер, а демонстранти відповідали такими недружніми викриками, що було навіть ніяково за їхню аполітичність. Пафос вичерпувався. Проте, грім військових маршів згладжував мовчання демонстрантів. Та ще до того доєднувався збуджений гамір у колонах. Пливала ілюмінація, музика, гурти, квіти. Коли демонстранти доходили до початку червоноармійської вулиці, вони брали свої гасла під руку, хто поспішав додому, віддавав транспарант товаришеві і той ніс їх оберемком до машини. Після такого затишного хрещатика здавалося, що вулицями тягне страшенний протяг і підмітає залишки людей, котрі поспішають в капіляри квартир. Волга зробила півколо на майдані Звержинського і той, що сидів на передньому сидінні, повернувшись до Сави, зловтішно запитав: "Ну як, пам'ятничок?" киваючи на дві висічені з граніту похмурі велетенські фізіономії чекістів, котрі, здавалося, підозрюють винакомислів рідного батька. "Та, зізнатись вам, паскудне враження. «Радієте, що забили ще один кілок в український сепаратизм?» «Вам пам'ятник побудував український народ!» «Хочу відверто!» – похвалив Саву начальнику голос, а сам, мабуть, подумав, чого з ним панькатись? «А за що ви собі пам'ятники ставите?» – подумав Сава. «У пам'ять про кровожерність?» «Слава Богу, що хоч політики вже вас бояться!» бо політики ви знищували без розбору. Хіба що за оцю легенду, яку розказував один хлопець, що відсидів 10 років і не так давно пройшов за сенсою, посадили його в 25, а вийшов у 30. Хто посадили за те, що сталінські не працює, підтирав. Ущепи був, за ця... Але вижив. Сава не хотів вірити його розповіді. «Не може такого бути!» «Боже, не може такого бути!» такого бути Це легенда, на річці Раус, на Усі, розказував пиховець, була в якому стаборі великої весерубки. Людина викиняла Ти тебе язик повертається, так говорити. Запорочив тоді йому Сава: Ти теж. Ти б теж. Ти б теж. Заперечив тоді йому Сава: Ти б теж. Ти б теж. Ти б один у Будьонівці, а один у Кашкеті, щоб придушити легенду, яку собі і той з міродом чорним раком і білим молочним чудом, яку приємно натворюється криве. Ми сподобали у нас помили у раніше матемані, повнішеному внушеним перегаром, і поблизні вогні, до саного нащину. Києві. Людина, бачу, він Намагався ростути на на на на на на Машин теж ще не густо, Волга поминала вже трохи заповнені тролейбуси. Завернула ліворуч, біля Бесарабки. І Саво подумав, що його везуть зовсім не на Володимирівську. Того ага. Зустріч мала відбутися не в готелі і не в машині, а в службовому приміщенні обласного відділення КДБ. Отже, машина знову лізла нагору і повернула ще раз ліворуч, не доїжджаючи до будинку з граніту і мармуру, де працює ЦК КПУ. Пішли тихі вулиці Чекістів, Карла Ліпнехта, та Рози Люксембург. А якби поїхали прямо, то невдовзі була б «Орджонікідзе-2. Спілка письменників України». Машина заїхала в під'їзд, черговий зачинив ворота,